Bizalmi ügy Bizalmi ügy, Novák Kezdte az új börtönigazgató az irodájában, miután vigyázánlásban előírásszerűen lejelentkeztem. Egy barátom barátja újra nősül, a templomi szertartása lesz profi fotós, de a lakodalmat a birtokán tartják, és az oldott hangulat kedvért biztosan érti, mire gondolok, ugye? Intimben akarják tartani. A barátom barátja nagyon befolyásos ember. Államtitkár helyettes, nem akar olyan fényképész, aki esetleg kiszolgáltatja a képeket a sajtónak. Tudja, milyenek ezek a baloldali firkászok, különösen most, hogy tavasszal elveszítették a választásokat. Alig várják, hogy a kezükbe kaporincsanak ilyen fotókat, aztán rögtön kiforgatnák, és országvilág előtt csámcsognának, hogyan urizálunk mi, urak. Ma már senkiben sem lehet megbízni. Felajánlottam küldök egy megbízható fotóst, akit biztosan ellenőrizni tudunk, mert börtönben ül. Visszük hozzuk, ugye? És biztos nem csinál marhasságot, mert szeretne kedvezménnyel szabadulni. Mosolygott elégedetten. Nagyon örültek az ötletnek. Magára gondoltam, Novák. Szépen elfényképezget majd, kicsit jól érzi magát, jókat eszik-iszik, maga is jól jár. Vegye ezt jutalomnak! Egy rendőrautóval szállítottak a vidéki birtokra. Civilben mehettem, csak egy börtönőr kísért és az autó rendőrsofőrje. Nem akartak nagy felhajtást csinálni az esküvőn. A helyszínen a kísérőm átvizsgálta a fotós táskámat. Nem maradt -e benne valami tiltott eszköz. Aztán a saját táskájából elővette és egyenként leszámolta a filctollal megszámozott filmtekercseket. A lelkemre kötötték, hogy a végén is számoljon el velük. Tudja, mint a töltényekkel a lövészet után. Nehogy máj tekercs véletlenül a zsebében maradjon, és valami huncutság jusson az eszibe. Bólogatott a smasszer, és a várható közös mulatságra való tekintettel a közöttünk lévő hivatalos kapcsolat ellenére tőletelhetően barátságosan mosolygott. Ha lett volna annyi esze, hogy a zsebemet is kipakoltatja, rájött volna, hogy ott is lapul egy filmtekercs amit a munka során amolyan biztonsági tartalékként mindig magamnál tartottam. A jegyes pár még Pesten a templomban esküdött örök hűséget egymásnak, de már javában folyt a készülődés. A kastélynak is beillő barokkúria előtt a grófé volt, magyarázta a igazgató, tucatnyi damasztal és herendivel megterített fehér lett. Az asztalok közepén boros üvegek és szódavíz, Vázákban virágcsokor állt. Az italos pulton pálinka, többféle márkás zsin, vodka, viszki és koktélokhoz való színes nedűk sorakoztak. Felszeletett citrom és lime karikák várták a rövid italok ényenceit. A tágas konyhában főtt a húsleves. A serpenyükben rántott csirke combok és melleg barnultak. Rotyogott a szarvas pörkölt. Az államtitkár úr maga lőtte, vicsekedtek a szakácsnők. Hatalmas tálakban állt a garnírung, petrezseimes burgonya rizs és savanyúság. Az épület mellett vágták a bárányokat. A bárányhúsa a vágás után frissen a legjobb, világosított fel a mészáros, mert úgy látta, Pesti lévén jó alanya lehetek az ismeretterjesztő terjesztő előadásának, és talán róla is készítek egy-két képet. A mosolygós nagybajúszó férfi egyébként is végig kommentált a munkája minden mozzanatát. Akkor is hangosan beszélt, ha nem volt mellette senki. Az egyik bárány a két hátsó lábánál keresztre feszítve, fejjel lefelé már lógott a nyúzófán. A másikat éppen készültek leölni. Fontos ám, hogy a szúrás pontos legyen, hogy kifoljon a vére, magyarázta a kötényes mészáros. Mert ha elvágjuk a légcsövét, és a tüdeje megtelik vérrel, akkor baszhatjuk. Ketten fogták a keservesen végető bárány lábait. A nagytestű mészáros rátérdelt a melkassára, alkarjával leszorította a fejét, és másik markában egy hosszú pengéjű böllérkéssel, biztos döféssel leszúrta. Az állat még percekig rúgkapált utána, forgatta a szemeit, és összehúzta magát. A vérét egy nagy tálban fogták fel. A vér jó lesz a hagymatokányba. Addig nem szabad hozzányúlni az állathoz, még el nem folyik a vére, és el nem megy a vizelete. Bólogatott önkéntes ismerett terjesztőm. Remélem nem áll neki sajnálni, mert akkor nehezebben múlik ki. Nem tudtam eldönteni, hogy a bárányokat sajnálom-e jobban, vagy inkább a vér, a húgy és a nyers látványától háborog a gyomrom különösen amikor a hátsó lábaiknál felmecve nyúzni kezdték az állatokat, aztán a hasukat felvágva kivették a tüdőt, májat, szívet, és félretették, hogy beledarálják a töltelékbe. Liliba és a béka kísérlet jutott eszembe gyerekkoromból. – Ne udorodjék már annyira! – Kacagott a mészáros. – Ügyék inkább egy kis pálinkát! – majd meggyógyul a gyomra, ha meglássa a sűrt bárányt a tányérján. Az ilyen emberek a disznólésre is akkor érkeznek, amikor már a asztalon közülleg a húrka és a kóbász. Érezze már magát kicsit jó, Há, mert nekem is elmegy az élet, kedvem. Ez a vőlegény birtoka, amerre a szem ellát, dicsekedett a jószág igazgató Nász nagy és a látóhatár széle felé bökött az ujjával, ahol a sárguló, búza és napraforgó táblák lenyúltak egészen a távoli jegenye sorig. A fákon túl a domboldalon, piros cserepes terméskő présház magasodott a szőlők között. Ahogy a férfi a tájat mutogatta és a birtokról beszélt, a gazda iránti tisztelettől épp csak meg nem hajolt. Némi várakozás után a cigány zenekar is felsorakozott. A cimbalmos a hangszere mögött ült, a bőgős kézbe vette a vonót, a prímás az állához szólította a hegedőt és a tuszhoz készülődtek. Aztán, amikor a Mercedes és Porsche terep járók, landroverek begördültek a kúria előtti márványkavicsos parkolóba, felcsendült a vidám csárdás. Az egyik bárányfej akkorra már megfőtt a főzőlében. Az agyvelejét is hozzáadták a leveshez. Így a takarosan megtisztított bárányfej a kondérból kikandikálva üdvözölhette a visongva érkező vidám népet. Szorgalmasan kattintgattam a gépemet. A filmkockákon ott sorakozott az agyától megszabadított bárány, a lelkes prímás, a koktélos poharakkal a kezükben, a márványkavicson magas sarkúban bizonytalanul tipegő elegás hölgyek és halaz a magabiztos oldott nyakkendős urak, Élükön a vőlegénnyel. Kimeresztettem a szemem. Pálinkás üveggel a kezében közeledett felém egykori főnököm, a Balla. Gyorsan elfordultam, és a fotóstáskámban egy kisebb teleobjektív után kutattam, hogy megbújva a távolabbról fényképezhessek. Kicseréltem az optikákat. A Balla közeledett a gép mögére, tűztem de tudtam, noha már most is jócskán be van baszva, előbb-utóbb felismer. A vendégek megcsodálták a kemencében piruló báránysültet. Az egyik szakács zsírral locsolgatta, az asszonyok szörnyülködtek a bárányfej láttán, az italos asztalnál pálinkát, viszkit és koktélokat kaptak. Az italos pultnál fényképeztem, amikor Balla meglátott. A mennyasszonyával, pontosabban akkor már a feleségével vonultak az asztaluk felé. Az ifjú arra úgy tűnt nem volt maradéktalanul elégedett az amúgy kedves arcával, mert a jeles alkalomra frissen feltöltette az ajkát. A kifinomult smink alatt a szeme alatti párnácskák is a kollagén jótékony hatásáról tanúskodtak, és a keblei is gyanús büszkeséggel feszültek a mélyen dekoltált piros Louis Vuitton ruha alatt, amit az esküvői csipkék helyett a birtokra érkezés után a házban magára kapott a mulatsághoz. Balla félrehajtotta a fejét, úgy nézett engem, jól láte, vagy csak a sok italtól hallucinál, és határozott mozdulattal magához intett, mint egy cselédet. Jól látom, maga az novák! magának nem a börtönben kellene ülnie? Magázott pedig korábban tegeződtünk, de úgy látszik egy. Magamfajta börtöntölteléknek nem járt a bizalmas viszony. Onnan rendeltek ki erre az alkalomra, lezredes úr. Államtitkár helyettes úr! Javított ki. Államtitkár helyettes úr. Mondták, hogy egy megbízható embert küldenek, de nem gondoltam, hogy manapság már a betörőket tekintik megbízhatónak. <gül> Eddig úgy tudtam, hogy a bűnözők és a kurvák csak akkor lesznek tiszteletreméltók, ha már megöregedtek. Ennyit változott volna a világ? csóválta a fejét vigyorogva. Na, érezze magát jól, és csak okosanám, nehogy véletlenül valami a kezéhez ragadjon. Na, ezen is túl vagyunk, gondoltam. És tovább fényképeztem a poharakkal a kezükben a kijelölt asztaluknál a helyüket keresgélő vendégsereget. A pincérek és a környékről néhány kisegítő parasztasszony gőzölgő leveses tálakban horták az asztalokhoz a húslevest és a bárányfejlevest az egyre felszabadultabban pálinkázó, koktélozó közönségnek. – Nehogy abból a horrorból adjon! – figyelmeztette egy asszony a pincért a bárányfejlevesre mutatva. – Pedig lehet, hogy szelidebb lenni tőle – nevetett a szemközt férje. Ártatlan báránykáról álmodozol, drágám! Na, az ártatlanságomról már lecsúsztál! Kacérkodott a felesége. Egyfolytában kattingattam a gépen, míg a vendégek megették a levest és elpusztították a csirkéket, bárány sültet. Jókedvűen itták a bort és a sört, hangosan beszélgettek, nevetgéltek, miközben a zenekar fáradhatatlanul muzsikált. Egy gurulós asztalon betolták az ötemeletes esküvői tortát. A tetején a marcipán mennyasszony és vűlegény szobrászművészeti közreműködésről árulkodott, mert mintha valóban hasonlított volna az ifjú párra. A marcipán párt kitették egy tányérra a torta mellé. A mennyasszony levágta az első szeletet az urának, a többit már a pincérek szeletelték és horták szét az asztalokhoz. Amikor már elegendő képen volt a lakomáról és a tortáról, csak az utolsó tekert sem maradt néhány kocka. A táncra az egyik szakácsnő behívott a konyhába, hogy egyek valamit. Nem lehet mindig csak dolgozni, fiatalember. Enni is kell ám, különben ilyen vékonyka marad, mondta szánakozva. Nézze meg a kollégáit, mutatott a fegyőrre és a rendőrre. Azok már úgy telehették magukat, hogy majd szétdurrannak. A két férfi zavartan helyet szorított nekem maguk és a mészáros között. – Jöjjön, kolléga! – vigyorgott a rendőrtörzsőrmester, aki talán nem is tudta, hogy néhány éve még előre tisztelget volna nekem. A mészáros púpostra pakolta a tányérját húsokkal, és csak a fejével intve bíztatott, hogy lássak neki én is. – Most legalább lássa, hogy nem hiába áldoztuk fel őket – mondta teleszájjal. Odakin a zenekar a cigányzenéről mulatós zenére váltott. A nézését, meg a járását, a csípőjének a ringását, száz aranyért nem adnám, harsogta kórusban a vendégsereg, és az aklatott énekhangokból következtetni lehetett, hogy közben táncolnak és ugrálnak is. Jól élnek, hál' Istennek, jegyeztem meg. Mindig vannak, akik jól élnek, meg mindig ugyanúgy, felelte a mészáros egykedvűen. Az öreg apám böllér volt itt a faluban. Jól ismerte az államtitkár úr nagyapját, aki a gróf birtokán volt, zsellér. A nagyon rendes dolgos ember volt az öreg balla. Nekik aztán semmiük se volt, és lám az unokája beköltözött a gróf kastélyába. Ilyen a demokrácia. Amúgy rendes ember ez a balla úr is. Ő is itt született, és most pénz ez a környéknek a kormánytól. Nekem amúgy régen se volt semmi bajom. A Mészáros mindig megért, csak legyen elég birka és ma Odakin elhallgatott a zene. Kiabálás és pisztolylövés hallatszott. Előkaptam a kamerámat, a két kísérőmmel és a Mészárossal kiszaladtunk megnézni, mi történt. Mondtam, hogy ácsi! Veszekedett balla a primással a pisztolyával hadonászva. A vendégek ilyetten hátráltak. Az asszonyok halálsápatan nézték a jelenetet, én sűrűn kattintgattam a gépemmel, néhány férfi odaszaladt Ballához, és nyugtatni próbálták. – Nem aráskodj már, Géza, tedd el azt a fegyvert, túl sokat ittál! – El az én esküvöm! Én mondom meg, hogy mi lesz! – vitatkozott Balla zavaros szemekkel. – Persze, hogy te mondod meg, csak tedd el a pisztolyt, mert baj lesz belőle. – Magyar emberek vagyunk, nem ne? Majd a nótát Amit parancsol! Esedezett a Prímás. Ha bármit el tudunk játszani, amit kénni tetszik... A nótámat akarom. Tudjátok, a dalos manár fenn az ágont. Ha hogy ne Hajlongott a Prímás. No, akkor mars fel a fára, ott játszd el! Mutatott Balla a közeli töltyfára. A Prímás nem értette. Masszak fel a fára? Nem mondtam elég érthetően, bassza kurva isten! Én nem tudok fárom mászni, siránkozott a prémás. Majd megtanulsz, vagy keresztül lőlek. Gézom, ne csináld, zokogott a felesége. Neked teljesen elment az eszed. Három férfi odament Ballához, hogy elvegyék tőle a fegyvert, de Balla ismét a levegőbe lőtt. Ettől elbizonytalanodtak, és behúzott nyakkal visszahátráltak a méltatlankodó vendégserekez. Izgalmamban elfelejtettem, hogy az utolsó tekercs van a gépemben, és csak 6 nyolc kockát hagytam a táncra. Folyamatosan lőttem a képeket, aztán ilyetten érzékeltem, hogy megakad a felhúzó. Elfogyott a film. Gyorsan visszacsévéltem, kivettem a filmet, becsúsztattam helyére a zsebemből a dugi tartalékot, befűztem, és azt már sikerült lekapnom, amint a síróprímást a bőgős és a brácsás a fenekénél fogva tuszkolja fel a fahágra. Ott üldögélt a szerencsétlen a hegedőjével a kezében, bizonytalanul billegve, félelemmel a szemében. – Hó vagy Ili? – kereste Balla a feleségét. Az asszony ilyetten bújt néhány vendég mögé, de azok Balla haragjától tartva félrehúzódtak, kiszolgáltatva a nőt, aki ijedten rázta a fejét, hogy nem szeretne közeledni a férjéhez. – Ilike, ide jössz az uradhoz! Ilike egyszer kétszer még tagadólag megrázta a fejét, de aztán odason fordált a férjéhez. Balla a bal kezével, mert a jobbjában a pisztolyát tartotta, fölemelte a felesége állát, hogy a szemébe nézhessen, és dalolni kezdett. Dalos manár fenn az ágór, hívogatja párját, arra nagyobb megszerettem a szomszéd lányát, harsogott a pisztolyával vezényelve, miközben a prímás zokogva hegedült az ágon, az enekar pedig sápat arcsal kísérte. Évogatom, vogatom, csalogatom, madár madára párját, de jó volna megcsókolni csókra termett száját. Folytatta Balla a meghatottságtól könybe lábat szemmel, és aztán szájon csókolta a viszolygó feleségét. – Na ugye, hogy tudod te, hogy kell csinálni, baszod, szólt oda a hüppögő prímásnak. – Lejöhetsz! A zenekar két tagja bakott tartva lesegítette a férfit a fáról, Balla egyik barátja pedig kihasználva, hogy a vőlegény a dalolás után ernyetten magába roskatt, kivette a kezéből a fegyvert és betámogatták a házba. – Na akkó mi most szép csendben elhúzunk a tarkába! – mondta az engem kísérő rendőr a smasszernek. Igazából le kéne tartóztatnunk az államtitkár helyettes urat fegyveres garázdaságért, de semmi kedvem jelentéseket érni és hadbíróságra járni. És szerinted megkorát rugnának a picsánkba, ha feljelentenénk? Húzta el a száját a fegyőr. Ráadásul a főnököm barátjának a barátja. Hazafelé az autóban azon rágtam magam, mit kezdjek a gépben lévő filmmel. Belémégtek a kockák. A pisztolyjal hadonászó, gajdoló balla. Háttérben a halára rémült vendégsereggel és cigányzenekarral. A faágon zokogva hegedülő prímás, a rémült arcú feleség, aztán ahogy kicsavarják a fegyvert a részek balla kezéből. Az <gül> a tekercs eljutna lapokhoz, a pasasnak vége. Vagy kimosnák a haverjai, és az én kedvezménye szabadulásom ugrana. A smasszernek is ez járhatott a fejében, mert az autóban leszámoltatta velem a filmtekercseket és eltette a táskájába. Nem tudta, hogy a lényeg a gépben maradt. A börtönben majd visszakapja. A parancsnok úr azt mondta, csak hívő elő a filmeket, és az államtitkár helyettes úr majd a negatívról kijelöli, melyik kockáról kér nagyítást és hányat. Amikor visszatértünk a börtönbe és bementem a fotólaborba elzárni a felszerelést, kivettem a dugitekercset a gépből. Kinyitottam egy bontatlan filmes dobozt, betettem a szűz a helyére, tollal megjelöltem a dobozka alját és elsőjeztettem a fiúk mélyére.